Добро и зло 33-та лекция от Учителя, държана на 11 юни 1924 г. София Тайна молитва Прочетоха се някои от темите «За кого грее Слънцето?» Тема за следния път Кой е бил първият поет? Ще мислите, кой е бил първият поет. Няма да си посказвате. Всеки ще мисли за себе си. Дето грее огънят, там и топли. Да вземем линията а -Б. Тя е жива линия. Колко тълкувания може да й дадете? Защо някой път правата линия е по-дълга, а някой път по-къса? Ако бихме означили човешкият живот с линия, как бихте означили късия живот? Можете ли да го означите с една дълга линия? Не, късият живот ще се означи с къса линия, а дългият живот с дълга линия. Ако върху тази права линия вдигнете перпендикуляр CD, какво отношение ще има между линията AB и перпендикуляра CD. Перпендикулярът е също така жива съзнателна линия, както и линията AB. Можете ли да кажете, кои са причините за образуването на перпендикуляра? То е резултат на една проста, но и дълбока истина. Питам ви, колко перпендикуляра може да издигнете на дадена права? Колкото точки има? А колко точки има? Безброй. Как определяте правата линия? Най-късото разстояние между две точки наричаме права линия. Ако най-късото разстояние е правата линия, тогава колко точки може да има на дадената права AB? Тази права линия, която имаме, не е права линия, но е резултат от нещо. Защо употребяваме думата права? Има един закон, според който всички хора, които вършат престъпления, избират кривата линия. Човекът на престъпленията, както и всички уния животни, от най-малките до човека, които вършат престъпления, всякога избират кривата линия за път в своите действия. Всички уния хора и животни, които извършват благородни дела, избират правата, късата линия за път в своите действия. Тогава ние извеждаме един закон. Щом някое дело ни се покаже трудно, казваме, че то е непостижимо и вървим към него покрива линия. Някой път обаче казваме, че някои неща са постижими. Казваме, например, че трябва да бъдем добри, но някои ни възразяват, че е невъзможно човек да бъде добър. Питам, възможно ли е човек да бъде добър? Възможно е. Други казват, възможно е човек да бъде добър, но за в бъдеще. Защо твърдим това последното? Кои са причините? На какво основание това твърдение как може той, което сега не съществува, да съществува за в бъдеще? Ако човек сега не е добър, може ли в бъдеще да е добър? Когато казваме, че човек не може да бъде добър, ние тълкуваме тази мисъл по друг начин. Човек не може да бъде добър, значи човек не може да прояви своята доброта. Това показва, че той още е една непроявена семка. Да допуснем, че семката се намира на перпендикуляра в точката D. Когато казваме, че човек може да бъде добър за в бъдеще, подразбираме, че той може да израсне, да цъфне и да даде плод. Значи, в тази семка има вече смисъл. И тъй, когато казваме човек не може да бъде добър, подразбираме, че той е семка. Неговата добрина е в зародиш. Но щом тази семка се посее, тя вече може да даде плод. Следователно, човек може да бъде добър. Човек не може да бъде добър, това не подразбира, че в него няма възможност да бъде добър, но значи, че при сегашните условия той не е започнал да се проявява още. Някой казва, аз съм добър. Да, ти си израснал, цъфнал и завързал. Друг казва, аз не съм добър. Да, ти си семка, която още не се е проявила. Кривата философия на живота седи в това, че ние отричаме всички възможности за проявление на добротата. Казваме, ние не можем да бъдем съвършени, ние не можем да бъдем истинолюбиви, ние не можем да бъдем любящи и така нататък. Това е криво тълкуване на самия живот. Защо? Защото ако Бог прониква цялото битие и ако човек е произлязал от Бога, то неизбежно Той ще има зародишите на тази божествена доброта, посадени в душата си. Щом човек е произлязал от Бога, невъзможно е да не прояви това, което е посадено в него. Когато казваме, че човек е лош, какво трябва да подразбираме? Една много проста истина. Ако Вие сте един орех, посаден в земята, но дойде някой след малко и ви разрови, оставя ви на повърхността на почвата, какво ще стане с вас? Ще изсъхнете. Какво сте вие в този случай? Един лош човек. Защо? Защото ви чакат година, две, тъдано изникнете, но вие не изниквате. Не са ви дали условия да си проявите. Тъй, че, когато посъдя своя орех, но дойдат хора да го разровят, той всякога ще бъде лош. Тогава извеждаме следния закон. Всеки човек, който не дава възможност на известна добродетел в себе си, да се прояви, или пък не я прояви на точно определеното време, което Бог изисква, е лош човек. Ако ти отидеш и махнеш пръста на всяка добродетел, която Бог е посадил с цел да израсне, ти си лош човек. Ти си лош човек за това, че препятстваш на онова велико божествено дело, което работи във всяка семка, посадена в земята. Това е лошавина, това е порок, това е престъпление, това е безумие, това е зло. Изобщо може да го наречете както искате. Аз ви давам такова определение за лошото, за злото, за да могат някои от вас да го използват. Вие често сами се спъвате и казвате «Аз съм лош човек». В какво седи твоята лошавина? Ще знаете вече. Лошавината седи в това, че ти въздействаш на доброто, което работи в тебе. Не му даваш място да расте. Що е доброто? По същия закон, щом даваш възможност на всичко онова, което Бог е посъдил в даден момент да се прояви, ти си добър човек. Всяко нещо има свое определено време за проявление. Следователно, доброто в нас може да се прояви вън от нашата воля, а нашата воля може да му съдейства. В какво седи едно престъпление? Престъплението седи в той, че ти сам или някой друг спъва растението на каквато и да е добродетел в душата ти. Всеки, който постъпи така, той върши престъпление или спрямо себе си, или спрямо другите. Законът, който съществува в природата, е следният. Щом извършиш едно престъпление дали съзнателно си го извършил или не, дали ти си го извършил, или може би са го извършили хиляди други хора, които са в същото поле, всякога ти ще почувстваш скръп в душата си. Следователно, всяка скръп, която съществува в света, е признак за известно престъпление, което е извършено. Всичките скърби, това са глас въпиощ, който показва, че престъпление се върши. Всяка радост по същия закон показва, че божествените семена растат някъде. И тъй, вие питате, защо съм скръбен? Да знаете, че престъпление се върши в света. Защо съм радостен? Да знаете, че божествените добродетели растат. Има ли смисъл тази философия? Има. Каква философия вие може да дадете на скръпта, Я ми кажете. Някой казва, много ми е тежко, мъжно ми е днес. Това е скръб. Не, скръбно ли ти е, ще знаеш, че някъде в тебе или вън от тебе, по цялото земно кълбо се върши някое престъпление и следователно Господ ти казва да въздействаш на това престъпление, твоето съзнание да се помолиш. Ти, втори, трети, четвърти, пети, десети и още много други хора ще въздействате, за да се махне престъплението. Сега, вие как лекувате скръпта си? Вие се лекувате като уния хора, на които лекарите пущат кръв. Като ви дойде скръп, тръгвате да разправяте декого срещнете, че имате скръп. Казвате, Скръп, скръп имам. И да разправеш, и да не разправеш, скръпта си е скръп. Скръпта означава известен факт, а именно, че известно Божие дело в света е спряно. То изпиране, то и подпушване на тази божествена енергия, образува скръпта. Скръпта е границата, дето започва животът. Скръпта е основата на живота. Който разбира скръпта, той лесно ще изправи погрешките си. Който не я разбира, много мъжно ще може да ги изправи. Зато и ние в радостта си имаме плода на нещата. И растенията има скръп, но в зачатък. Спънките, които срещаме в пътя си и които трябва да се премахнат, са скръп в широк смисъл на думата. Ние схващаме скръпта като едно общо проявление в сегашния живот. Тя съществува не само в един човек. Тя съществува във всички животни, от най-малките до най-големите. И животните чувстват скръпта, само че човек чувства голяма скръп. Някои хора са толкова чувствителни, тъй силно скърбят, че ако вземете скръпта на един такъв човек, която той претърпява само за един ден и ятурите на всички други по-нищи същества, те не биха могли да изнесат. Толкова тежка е тя. Скръпта на животните е микроскопическа. Аз днес ще ви определя каква и колко храна е нужна за човешката душа. За човешката душа на Земята е нужна само една 10 милионна част от грама а пък той, дето вие едете този боб, леща, месце, плодове и ред други храни, това е нужно за слугите, които работят за вас. За душата ви, както виждате, е нужна микроскопическа част храна. Някой път вие казвате, трябва да си погрижим за своя живот. Питам ви, ако вие живеете 100 години, и всеки ден употребявате по една 10 милионна част от грама, знаете ли колко храна ще ви трябва за тия 100 години? През целия ви живот едва ли ще се събере 1 грам. А колко много се смущавате вие за храната, той, което ви смущава, то е от съвсем друго естество. Христос казва, не се грижете какво ще ядете и какво ще пиете. И право е, не се грижете. Какво ще се грижите, който и да е ангел, като ви даде нещо на върха на една иглица, все ще ви нахрани. Дето и да сте, и най-малкото същество, колкото и да е бедно, може да ви нахрани. И то може да ви даде тази малка част, без да почувства, че сте му били на гости. Ще каже, този гост е добър, не яде много. Тъй от всички ви се изисква разбиране на Божествената истина и благоговение към Божиите закони. Ние казваме, всеки човек, който влиза в морето с лодка или с параход, трябва да знае да плува. На какъвто кораб и да се качи, щом ще минава през вода, той трябва да знае да плува. Който идва да живее в този свят, той трябва да знае да плува, а не само да философства. Философията не е знание. Философия е, например, когато вземе човек да разправя, че като влезе във водата, тъй ще си държи ръцете, тъй ще си държи краката, тъй ще си държи тялото. Да, но като влезе той във водата, тази философия не работи. Като влезеш във водата, не се изисква философия, но се иска знание. Ще влезеш във водата, ще се научиш да плуваш, и като излезеш от водата научен, тогава ще дойде философията. Ние, съвременните хора, първо учим философията, после плуването. У нези, които са влезли във водата, са много учени. Вие казвате, какво нещо е небето? Де живеят ангелите? Какви са ангелите? Аз искам да бъда като тях. Чудни сте вие. Не се занимавайте с философски въпроси. Така като вас и някой микроб казва, аз ще вляза в областта на човека, в неговата орбита, в неговия университет, да послушам нещо. Какво ще чуе? Може ли да чуе най-изнаменития виртуоз, като свири на пияно? Или може ли да разбере най-изнаменития професор, ако попиташ този микроб, какъв е човешкият свят, Той ще каже, като нашия, някой казва, искам да бъда при Бога, при ангелите, при Христа. За да бъдеш при ангелите, трябва да имаш ума на ангелите. За да бъдеш при Бога, трябва да имаш ума на Бога. За да бъдеш при Христа, трябва да имаш. Ума на Христа, сърцето на Христа, нищо повече. Няма никаква друга философия. Имаш ли ума и сърцето на Христа, ти ще разбираш Тъй, както Той разбира. Ще чувстваш Тъй, както Той чувства. Ами как чувства Той, не е твоя работа. Първото нещо. Искате да придобиете сърцето и ума на Христа. Във вас може да се зароди мисълта, може ли да имаме сърцето на Христа? Можете. Може ли да имаме ума на Христа? Можете. Кога? За в бъдеще? Не. Сега. Вие не тълкувайте това в смисъл да имате ума на Христа в целокупността на Неговото творение. Като казвам, че можете да живеете, не подразбирайте, че вие ще опитате живота в неговата целокупност, аз подразбирам, че за всеки даден момент вие можете да опитате живота в неговия най-малък размер. Тия последователни моменти, които ни въвеждат в изучаването на живота, съвременната наука нарича развиване, еволюция, усъвършенстване, и с какви ли не други имена? Сега от синцеви се изисква опит и приложение. Всеки трябва да прави известни опити и наблюдения за развиването на своята душа. Обмяна трябва да има всякога. Тайна молитва Да произнесем следната формула. Бог и е светлина на живота!